Englezje i Franzuze, Itaoiste i Faschiste i, i Komuniste i Sekulariste, one zadužne za sve. I zato je njemu Allah naredio: Kul. Allah kaže: Reci Muhammede, Ya ayyuhan nasu, inni rasulullah ilaikum jami'a. O ljudi, mi reka u arapi. Mi reka u kurajshe. Mi u muslimani. Ya ayyuhan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 da postoji Rasulullah, da je Rasulullah posinni Allahu poslani.